Beraz, entaildera, joko dugo datosen minututan entailako sagarno egunari buruz hitz egiteko, baleak elkarteak antolatzen du, urrengo itsordua ekainaren 3an izanenda eta honetaz hitz egiteko gurean oianeta aritz biak ditugu kaixo, zermo dos. Kaixo egunon. Beraz, bueno, aipatzen e, dugu e, entailako sagarno eguna iastic aurreko ekitalditik e, berrikuntza garrantzitsu batekin e, abiatu zen eta aritz e, aurten aurtengo ekitaldia ba, norabide berdinetik eh joango da, ezta. Bai, hori da. Aurrek urtean, e, bueno, pandemia eta gero e, beste elkarte batzuekin hitz egin da bertako etxea daukaten elkartekin, ba, erabaki genuen eh Sagarneguna Errepublika Plazatik ba, irekitzea biska bat, ez? E, bueno, e, Portukarrika eta ere nioz Eta bertan, e, etxea daukaten elkartekin, ba, parte katzea zagarno eguna, ez? Besteak beste, zeren bueno, ba, elkarte badaki zuen ez? Herriko elkarte desberdinek ere parte hartzen dute bertan, ez? Hore, nuen, e, joztu, baleak elkarteak antolatzen du, herriko elkarte e, batzuekin batera, aurten eh? gainera elkarte berri batzuk e, gehi dira, E, Oian, aldi guzu pixka bat, horri bueno, buruz e, e, pixka eta saldu, zemotako elkarteak dira, ze elkarte ditugu aurtengoek ekitaldian baita ere parte hartuko dutenak? Bai, ba, elkarteak, ba, iazkoak dira gehiinak, eta dokaagun berrikuntza da, endaiako, bere egoitza duen elkarte berri bat etorriko dela, e, lankideetzan laborekin, ze asken aldian egiten e, saiatzen ari gara eskualdeko elkarte ezberdinak, Eta hori ez gain, badauzkagu, ba, mintzaian, e, entzun, gure ikastola, bidasoa etorkinekin, biriatuko ikastola, gazteluzar, gaztetxea, lab, baleak, txikitxoko esandakoen dakoen da labore, elkarrekin, haze, alaiak, zarpai banda eta bagera baita ere. Ordan, batzuek egoitza dute eta besteak egongo dira bada, natuak bada, plazan edo... E, portu, portu, uh -huh. bai. Oso ongi, dago, eh por tu portukana. esango dugu, eh, ekainaren izanen dela, endaileko sagarnego eguna, eh, gitaragoa hiri dagokionez, bueno, e, ekimen eta jarduerak ja e, eta sagarndu eguna bera, eh, arratzaldeko 5 abiatuko da aritze, da? Bai, hori da. Bueno, esan berra dago, e, Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorriko direla sagardotegiak Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdita, Nafarro batik. Eta bai, esan duzun bezala, bosterdietan hasiko da, bertan e, edalontzia erostenalko da boste eurotan, e, tiketak edo e, txartelak ere, pintxoak eta taluak erosteko, eta aurten berritasun bat, e, zapia egongo dela, zagarneugunean, e, pixka bat alaitzeko. Uhum. Eta horrekin baterak ero hasiko dira e, bertsolariak aurten e, peinagarikano eta metz, Eta beraiekin batera, laitzeko pixka bat karriketan zehar, ebongo dira, kuskustu txarangakoak. <gülüyor> sagarno ekoizleak aipatu e, dituzu, e, eta zentzorretan, bueno, ikosten dugu, e, gehianan bai gipuzko eta labur dititik etorritako e, sagarno gehiak e, izanen e, dira, baina baita ere, araba, bizkaia eta nafarrotik etorritako bueno, ba, ekoizleak. Ez dakit, e, urtero errepiketzin diren, e, ekoizle berdinak diren, edo honetan ere berrikuntzaren bate egon da. Bai, e, egia esan urtero errepikatzen diren batzuk badira, baina badira e, berri batzuk, e, adibidez, larrarte eta gurutzeta, e, aurrekurtetan ez direnak egon, eta urten, ba, elkarte, gehiagoz, elkarte gehiago batu zaizkigunez, ba, behartuak izan gara, ba, zagardoteki gehiago deitzera, uh -huh. eta placer bat egia zen. Hor esango dugu, Oiana, eh, zagarno enbasua, donlantzia boste eurotan, eh, salduko duzuela, eta horrekin batera baita, ekimen bat egongo da, kasunetan, herri bueno, ba, urratzen eta zehaskaren alde ez da. Bai, hori da, e, baleak elkartean, eukiko dugu baita, e, Baleaken e, xapitoa, ba, kalean, beste guztiek imatera pintxoak e, banatzeko, baina baleak bertan egoitzen egongo dira taloak, urtero bezala, baina aurtengo taloak izango dira herri urratxentzat. Bai, Beraz, elkartasun taloak deitu diegu, eta ateratzen den dirua, ba, bera irei elkartasuna... Audiruste ko'i. Ba, ba. deia, deia egiten dugu bertaratzeko. Egia san herri uratzek aurten bizitakoa, ez ba, bueno, esta, esta makala, es, e, izan diren galerak eta hori lausotze aldera, ba, pentsatu dugu zerrobeto hobeto, ba, elkartasun taloa jartzea ta albesain da saltzea e, ekimen hori laguntzeko bai. Uh -huh. Osongi, gogoratuko dugu berriz 5 herdietatik aurrera, ekainaren 3 izanen dela. dakit zerbait gehi jo azpimarratzeko, zerbait gehi jo e, ba nik aurreko urtean aipatu nuen bezala e... Oso, oso polita dela horre plano bat aterako dugu, gero sare sozialetan eta ibiliko dena, eta egunean bertan. Eta oso polita dela gune desberdinak bizitatzea, e, zagardo desberdinak dastatzea, zeren e, ga, e, gazteluzar eraino, enbat eraino juten da eta sarpai banderan. E, sartzen du ere mu guzti hori eta batzuetan kostatzen zaigu izkin guztietara iristea, baina merezidu du zagardo tegi eta elkarte guztiak bizitatzea, eta eh, animazioarekin batera eh, herriantzea ibiltzea Noske baiets ba deialdi horrekin galdetzen gara eskermila benetan biei eh, gurean izatagatik mil esker jai esker